اولا اول کتاب تعالیٰ کلمة سوائن بیننا و بینکم نعبد اللہ و لا نشرك به شیئن و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ سورة اول امراض بدلی سورت تے نزولاً نواسیبِ ایتی پس سورته د اولنې ول شيوي او پدې تطیب ته سورته کې درېم دي پښه سورته د ای بقره ده مکسد د سورته ال عمران بیان د تلورو مزامین او څو توهید او څو تریښاله الله تعالی ان کا سبیل الله تعالی یعنی هغه تلورو مزامین کوم چې سورته بقره کې بیان شیدو د تل تاکید غوې نه پر زیاد تفصيل او وزه د سره با اعتبار دم اسمونس و رسولت په صوبان تطبیم دید. اولا حسان ترشبی تیتنو دیکی بیانو دیش بات پر توحید. دویما حسان آیت چونسطنا ایک سے ایک پوری دیکی بیانو دیش بات پر رسالت. او با رسالت چی کب من اللت ایسے رازات شکیو دار بای جاوگونا. او درے ما حسان در احیف نمبر ایک سو دونتر اخیر او با دی کی تدفو و مسالو بیانو. یو چیحاد بی سبیل اللہ تعالیٰ او بلو انفاق بی سبیل اللہ تعالیٰ حاولہ سہاد سورت بیان شو اللہ پا فضل و توفیق صلح اس نے کمزینے کی تلاواتوں شو آیت چون ستنا دوے مئی سہاد سورت شروع کی گئی پڑی کی بیان دیتا اس بات کا رسالت یعنی اللہ چی نبی علیہ السلام رالی گل دے او څوره ام دی او سره لګې دي نو ټول په لډيوټي خو په ایماندارۍ سره کړې ده هاغه سټیس ما کم او زیادای پکی ندي کړې پرثالک پانی پینزل له اعتراض شي او دا پینزل له اعتراض نه تد کتابو او قضاحتونو ته قضاحت دا غربت خو یوده چې نګې له سلامي ټنګ کړي دي پریشان دغه مصاله خراب شي او د قرآن او سنت خو پرېګړي والله رسول عزت خپل پیغمبر ته یو طرفه داوت حکم ورکړي نو بل طرفه پدې داوت کې حکم رکاول د لراځي دا داوي د سنبالولو چلم وځه چې دا اعتراضو دا شبہه ته اعتراض پر راځي دا ته وته تلونکې وختو پتہ دې جواب کې کله به جواب وکړې وی کله به جواب پتور ټوپک وی پجیحات به کله به جहात پړکی ساتلی وی موکي موکي تبغوري وخت وخت تبغوري په پلری د سلام په پیډل له تر ازله شویل او دای تر ازله یو ما دې په نبی له سلام نو تر چې دې نبی له سلام کم حق کیو ارسانی اکبر 16 ماری او هغې د پیغمبر په غمبر په شانې سفا ممسله با تا ته اعتازو وپغ هم کېږي او سینګه چې ته پې غمبر غانې ولی دی سره او مال فلکې کورې په کرب کړی دی د داسې به د پیغمبر غمبر واري سم کلل دا چې زل یم و ټه و پیغمبر د پ غمبر واري یم په تکلیفونو ته د ټینګي نیم مشکلات د تځان نه شم ل نه مشکلات د دځان نیست نو پهې چې اول هغه په ځل استدرازه خلاصه ولزا ذکر کوم اوه نن بعد مې ان شاء الله ترجمه او تفسير کوم اول کبا وخت علي کتابو ذکر کړی یو څومره کی اتخاذ الاحباري والرباني في التهليل والتهريم چ دې وليدي اتخاذ الاحباري لبل د خپل موليا نو احاديثه به بر دې باندې چې پکم دته یو والربان ربان للمدرهات سديكه وتفيره التغليل والتهريم اغيد اولوهيه لرجول كلي وفاهله وغرمت كي جاي بي بي ايتي حرام دي بدا اي بدا تپوس نو كونو چايدا خديه رسول وي ني لا لا تپوس بانو گچ سوتفيرو اي سوتو مولا وي داي بي کو پھر بي ايتي حرام کو بدا اي بدا تپوس نو كونو چايدا خديه رسول وي ني پشريت بس ته پیر ځخلی هغه خدای او دبیر پغلی پښه روان دا به جواب کوي 84 کې چې ګورې ایران او مليارد په خدای توو نيشي دا الیم پت د پېمکه پر صالحي حق پرد کتي وی داو اتره چې ویژه خپل کې دي په دا دنه جواب پته پر دغه بریښن کې دوه نورو وږي چې دا پر هڅه مارته مات کې او په دې کې کې ته پیلمو یا خبر ودار د دې کینامې کال اجازه له قرآنو سنت څخه باندې زموږ خبرات ذکر کوي اي 25 کې الکسټياس دلته طيبه وي يهوډو به وي ایبراهیم علیه السلام زموږ پتی باندې وي اسرهانیانو به وي ایبراهیم علیه السلام زموږ پتی باندې وي نو دوی ته وایي تاسو دا د دین کې ویلو تاسو خپل شرکت عليه السلام ته منسوب کوی څه مطلب چې تاسو دا شرکت إبراهيم لیست نه وګورئ تاسو هغه نه وکړی د دې ډول احتجاج ویلو ته په یو ډول چرنا صبروانی او خپل د روح ثابتور دا دینه کارونه یې وکړه دریم خلاصته اې دره مومنین یو کم او بیا یې ای مسلمانو مؤمنین خالص به گمراهی كله تا کوم ال ما خلل چې دا پډیرونو پوي دي هغه چې دا شي خبرې کوو دا خپل څه په خلانو باندې او په خلانو دا شکوک او شوبحات ورتا ټول چې د خلکو د دین نه تماث ماشي چې وایي دا په خپل ذوره خراب نه تلوي دا په دې نه دا د نړۍ او نړۍ کې لاړ وته نه شي کومه راهدا ګمراه بشي نو په چې ځخنه کې دون اله مو سره ویني نو بده دې په خبرو کې راځي موږ هم راځي سلامونه خبرات آیات 70 کې با کفر به آیات الله په الله په آیاتو باندې کفر کو او دا کفر سره لفظني چې باندې په طلب باندې چیرې نه معلوم چې کتاب کتابه او کله لفظن دا کفر کې دا فعل نه وي و خپل دا د کتاب کتابه او موږ د خپله کتاب یو مکو څنګه دې دپې نه وایو موږ هم ترځم یکو او پهل نو خدای دې کتاب کې درې ځله خدای دې کتاب کې کومې دې تي پي د الله د وحدانيت نشي کوم د انکار کوي زارې دې په مسلمانانو سره او دا د انکار ګولغه هر بیبي د نړۍ په چونو ورغې 아이څه پر کې موږ خبرته فکر کې چې 71 کې تلبي څه حق بل باټه حق سره باټه ګډ ورکول یو کار کوم څه مونږ تایو کو دمو نص نبا دغه سونو تناواد په جماعت هو کی دایو در باندې ګډوډ مړی پښه هراد سې پېټاو کا خو دې په دې جمله مخه مو تل ويښتې کول حق سره دې باندې ګډوډ سپږم کداهغه اې 77 کې تلبي سدينه دی علزهطا دین ګډوډ کول پګری باندې خلکو باندې کمزور خلکو باند. علم خلکو قالوا تويوا توي قالوا توي قالوا كما ترى كيف يقولي تشاوموني كذا بتيرماش ام خلاص نسيت باليهوديه المنسوخه وزيدت ولد طاقه منسوخ دين يعني الوشيهه باليهوديه المنسوخه والوشيهه بالمصنيه المسلوخه لا قرونه بدون مردا تاريخ جده تبوي دغه د علم څوک ته وایي کله دا علم دی یادي مړه ډېر خپل ترجمه کول دی را وځي ها څنګه په پوښي شي دا هدف مقصد رغب شي د صورت نه مقصد غلط شي پوښي دا شي تقسیم کې دا شي شي کی چې باندې په یو یو یې وایي یو له تاسو پوښي مله لا شو تا ته خپل علم دیو ترا خو نه شي دا څوک نه مانی کوم موږ څنګه په پښویا نه کنټینیو ته تا وځي خو کله زموږ په شان خبره زم خوشان خبرې کولی چې مړی اوري مړی راشي نه مړی په کوټه وراځي دا وځي د سماتې شتا د تحقیق یې یلوه په خول خورل شتا د ښاډ دایري شته نو ټکته بیا وښه یو تکینه او کولی دا زمو خوشان خبرې نه کولی نو غوړې کې بیا و تکینه نه پخ په ټیم پرې نه وځه سره ناګار ملاقاته اځم خلاصو اې فکر تر کې مولا خپل څولم دې خزانې و سره کې دبدته واپس کړه بده تبو یوه لوګر ما یو रुपای غرله ته ځای کړ او لاګار مولا ته کوڅې څو रुपای کړو کېو دینه نو سره ما خام ما دغه دروازه لا به واپس پیدا نکي لاګار بلایو دګي چې کارس بلواړیږي چې ګرځو اده لاګار بلایو دونه مستا کرے ځای او به پکرځ کې څاږه روغ تښتې و یې را وای تاسې وای تا ځان له پیڅې په اړه لك پیڅې ستانهونه وړي په پیڅې نه وړي که زه یې غښتم او یا د ستانه سره خبرې ته وایم کېتن زمبګری وایي وای دا په سخته کې د چا په کار نه راځي لکه ما ځاوره خبره ته کورانه کې ته کومه څه ته د پیڅې کولې هڅه کومه وسیګې زوږه د کومه سره نی چا نه ودل راولم چې نه په دې وبندني نشته ویلې چې خپل ګن دي کړم نو دا یې خپل ګن په تا درو ته پتې دې بيسو لذيزه دې چې پکې سي مليږي کهلاني کومرداري دغه ټېنو ګوري ووبسې پېټې د خیانت ګوري ځېو په پېسو کې خیانت کوي د خپل په پېسو کې خیانت کوي هغه میدان لروا غړي دارنګي تنظیم له کوم شهراشي چې ځای وي پټې وي ګولور وي قران باندې ذول وي کتنا ذول وي هغه ودې ناروا غړي د شیخ یو څه پوښښې ځېو کوشش کوي نو دا ګره د خوښې نه کېدی دا والده په خپل ځمعه لږه ځوونه کو چې حدیث کرایته ده یوه است نه یم رسې زم چا پټکو نو مشرک څنګه ګولویو کو ورته قامت ملي صبر لازم لسم ده اتم خبره سو خینت نه هم خبره سات 67 کې تحریف يهود او نصارو ولحديث لسی تحریف کولو د الله کتاب کې الفاظ بمیل کو البدل کو چکم تاکی بلی کلی او بس آغاد ایتینا خڑکو بلی پکیو لی کلی اوز خو فرنسوالا والا دیگه دي اوز با قرآن که خسوک لبسی تاریخ کو لیم نشد مانوی تاریخ پر کئی دا آیت مانا با یومی دی با کائی تلا دل. ولید نلتبیسی ملو شیوی که دا چاہ دا خوشالور دا پارا با دا, دا آیت مانا با کل بدل اکیتا و حیرانشی کیا اللہ ته دې اېمونو سوداني وکړو خو بیا دا ونت چې وندو وښځې جوې دا به جاسور کړی وي او چا به سني ورکړي کله ځین ویته نو چې زو ځاله پټي ورکې پر شولت کې نو دا غې د پاره خبرې وتی ایا کله دا چې تاسو نی ورکړي غوسه په عینیت بدل بدل کې پتاوي درپټ کې اموله سره ورکړل کېټي ته ته ریټ او خیر دا که دې جمع زاته پیغمبر وارسان شته ستن مو دا راکې د دې وایې ده لیکن خلاصہ دا ائی کی ال استرا ال ریباد صالحین اللہ پنې کو بندګانو باندې اللہ پنې کو بندګانو باندې د ټول فوري بيستني نو مز ویلا کوله نو رینو رورو ال استرا ال ریباد صالحینو لکه دا اوس شوي ويمنه جليزنا قبر لذكن جو في لي جانبيني دي ثلاثه ساجس او ستكليف كيفشي اذا ما قبر لراجل جاما بون نزلنيادو ما نخطاو كيفك باش تصوال وكبوش دابنيكو دالنيكو بندا غنغاري كار سروق تدر خبره مغول مغول كيذكر غليوت استلا غليجو اميان مفيروانكي يولسن التوهی ان اتباع الرسول ملاوه دا پیغمبر دا تامیدارای نا اولی دا پیغمبر تامیداری وانا کئی پا غم کې په خادای که پا معاملات اکی اوزان تبا دا پیغمبر وارس وان دولسم خبازت آل افتیدادن الدین خپل نخبل خاتی مفات و دا پارا توحیدم پریدی دین نا با مرتد شی رکوس چوائی یرهونه وی بابا ته وی له پرتو دی او بابا سلام او بابا پټی کې دی له وټکه موږ نو بابا پټی کې څه خوندي لکی ته ویل څه نه څوک نه نو ته ته ویل څه نه چې بندوود انده شي ورته نشي ته شې د يرلسم خلاصو ته آی ترنیکی الاکثرا علی الانبیاء فانبیاء مکه لکه خبرت کې په وړاندې کې قانون بندګانو ته روغ کړو دا نه غاره مولا دمره حرام دي چې دغه پیغمبرونه ولیدل په پیغمبر پوری سره روغ تړي دې والله پوری سره روغ تړي دغه لکه خبرت د قرانه کریم دا خبرتونه او ذکر کوي د دې لپاره چې مسلمانانو دغه پتاو شو کې راشي زموږه شېستانځم الذي په عمر مال اولادو په لړ کې دې هره پراته واځي هغه وي وایې چې تا څومره ډېر byteArray کوک کړو خو دا ولا تاسو کار نشه او اولاد خو دې وې خوږي راځه خو لوي اولاد دې وې خوږي وي او کله چې موږ دې وسام کې وکړنه دا حقوق ول مګریک لکو تاسو د پیغمبر وارثانی تاسو ماته راځي نو تاسو به موږ چې موږ په اسلام لماذا تستمر في الإعلان عن دور بنفس الطريقة؟ تكرر نفس العشي. يلسن خوارزتو، صارزتو خوارزتو. أي سيانيكي، سيتاي بوييكي بلتولا، أولا بوتي بلتيكو. زامو قبلة بيت المقدس، لومباي جبلة، ستبك بينا، توبې ته نو کدې خو د دې روح ته د سلام جوړ کړو د عود سلام روان کو سليمان عليه السلام په افلاس کو او دا بیت الله خو د عود سلام نو سره کاله مکه ابراهيم سلام السلامه باده او عود دي نو مکه ادم عليه السلامه باده دا هډیر وخت نه کېبل او په دې لته خبرهست اثر دون آیت 92 کې ټول یحل کې تاوي له مطلب دون سبي ایلی کتابو دا سده کتاب نوالی منی که لئی ایه یهودی و نسرانی تده اللہ ده کتاب نوالی منی که لئی او بلا منی که لئی نور و خلق و تم گئی مزای زکر کتاب سشبار سلوم میری کنی تا اصالی کلنا درسی او یرد ایسی سختی دیر زیاده لئی او دا دا اصول دیر سختی دا پتی طریقہ دای خلق بترانا کئی او د قرآن میری اڑای داوز ازی ايت فسدوري ددي ايتو نو بلاچا دا ديزلل خباتاترو بتاتو دا ديو ساواني يادتي جبل خواثات اتخاذ الاخبار بالرباني بالتهليل والتحريم ذن خباتات الاعتجاج بالباطل فرن خباتات اضرار المؤمنين سلورم خباتات كفر بعياد الله بنزل خباتات تلبس الحق بالباطل او دعشات متوجهه طيبه دا, دا, دا, دا, دا, دا بيات الباطلان تدی دې میتی په استقام باندې اوس څه تدېو او ورته ورته چرونه نه غرونه نه کمتاب کوي نو په کله تا کې ما یو تو ادري چې څنګه کاوه کنه دې شي وي هغه موږ سره وای دښو یا اهل الكتاب کوئ تورته وایا اي پیغمبري پاک صل الله عليه وسلم يا اهل الكتابي كتاب ولو كتاب ولو نور یهود او نصارات ورودي کته داسلو خداینا سارو بمارک نه دښمه دي په دا الهي کتاب له مراد يهود او نصارات ورودي چې مخکي نور کو باه ټول داسې راوردي لکه په آیت 25 دي يه هلک کتاب الیمت هج جون فی ابراهیم و ما انزلتی الثورات والانجیل په تورات کې اشاره ده يهود او په انجیل کې نصاراو یا هلک کتاب کتاب پوندانو اے تعالو راشای الہ کلمتن یا خبرتا سواہیم بیننا چی برابر دا جمو درمیزا و بینکم اصاب درمیزا سواہ احصاب ہوئے دو پرمداری کو تنزیل خنفی علم جی کو تنزیل چکا پر مصنف سی امام نصفی رحمت اللہ علیہ متوفا ساتھ پر ایک چری دا مداری کو تنزیل دای او مختصر او جامع تفکیر دي دی. یعنی لفت سی ترجمه کردی دا او بیایی داغی مختصر تفکیر کردی خودیر مزید دار تفکیر دی دوستاز محضرم درد محمد نواسی اللہ دی امر مان اولاد پیدی خیر و برکت باشد آقای که ما دیم تون تفکیر مطالیه کنی دوما کتا دید تبا تشوف پیدا شی کن دوستاز یا تفکیر گولی نوالی نو آغا پا نیزه باندیوئی ویدان شان یا وقت ننگو شکل با مش رستاز مخدرم ده تفسیرون آوالی ورکی ننگووی که یرا ما وقت راشی چه مگم تفسیرون آوگو ننگوی هم دلاله تفسیر ما طول مطالعه کرده ده تفسیر ما طول مطالعه کرده نو یاو ده مدان که تسدین ده مختصر تفسیر ده خوش او بیم یو عالم دی لگه جغای ده مالیکی مسلس والا او داغه تصدیق دے استصہیلی علوم التنزيل تام لن تصدیق دے بندری تصدیق دے نو بدی نمای امام نو تصدیق رحمت الله علیه فرمایي کہ ثواب ایک باندې جی لایم تلکو په 히توراتو ول انجیل او متفق خبره تکو چې نه بعضه کید تورات اختلاف شته نه پکې انجیل فيه اختلاف شته او نه پکې قران قرآن کریم کے دیر دا تی آیتون اشتا چاہت <تصفح> با قرآن کی با توران او با انجیر کی یہ اوشایتا دا آیت شو دا رجل قرآن کریم کل بیان کئی مطبط قل ما بیان دائی دا قرآن کریم تصدیق کئی دا غا مسائلو دا اغا شتابون شدتی نمخ کیو لکا توران انجیر کم دا د توحید مسئلہ نا او دا با قرآن کم دا دا رجل قرآن کریم تا دا رجل ق ان الله اشرا من المؤمنين قسم من بالوا بان لهم نو طاوے کی اللہ رب العزت فرمائے صاحب کہ سی وطن علینا خطت التوراۃ والانجيل اللہ وداڑے دشتری په کومه لیک تورات او انجیل کې یمې تاسو ته چې ستاسو سترات کوم کړه چې تاسو جهاد او ستو په چلات نو په تورات کې يهودو تاسو چې هادو کوي چې ذکر کوو دا چې ما د نصاره او سره کوي دا چې هادو کوي تاسو له جنګ څخه کوو دا چې د سورته فتوح په اخر کې د صاحب کرامو دفاعي ذکر شي نو تاسو چې کوي چې ګورداجه دفاعي څنګه د هغه باندې د د او په انټیل کې تا هغه ځکه د پاره او چې د پیغمبر سره اړتیا مينې کړی ده هغه په اړتیا مينې کړی او چې هالي او مشري چې نصاله را شاینه کنیمه د نیوی خبریتاو سواین بندنا چې برابر برابر د ګم درمنځ او بینکم سب درمنځ اغه خبره ده چې متصفه خبره ده اغه خبره ده چې د ادم علیه السلام نړوالي تر نبی علیه السلام پوری ټول انبیا بمطابق دي راځي اختلاف خبره وکاو ته یې وکنه یو اختلاف مثالی باندې جوړه اختلاف کی خبره وکاو د اتفاق کی خبره هو توحیدی ادم علی سلام دا مسلم بیان کړی دا خو درې سلام بیان کړی ابراهیم علی سلام بیان کړی نوح علی سلام بیان کړی متفق خبره دا متفق خبره دا راځي نو اصل شی دا یا ان نعبد الا الله دا الله لمسيه لغظه نو الله نعبد دا متفق خبره دا دا ایبادت پا نکو مونگا ایلا اللہ لیکن نیو اللہ مون بڑا ایچا ایبادت پا نکو او سی او سوال رازی کہ اللہ نا بڑا کی ایبادت پا نکو مونگا ٹکشو تا حسا دا مانا ایر کم جینا رویشنہ جی مطابق خبا کسی اللہ فضنشتا ہوئی گئی تا دا حسا دا اللہ فضنشتا جو دا سال جمع سرم فرمائی سورت فاتحہ که منگویلو فا ایا کنابدو و ایا کراسائین کی چنابدو فیل فائل دی او ایا کمکول دی دا مقدم شوی دی او تقدیم ما حق و تاقیم یقید الحسر والا احتساط مختی کے دل دیو سیس حق درست او اغا مختی لاشی و دا فائده و سی دا حسر او دا احتساط مطلع او د اللہ کا د بلدي ګرشي ما وای چې بیا تا کېږي او 110 د هغې نه ویلم او صرف دا وای چې نه ودل نه نه ودل عبادت مګونه دې کې تهونکی د کیږي ته خبره دا الله دې راو موږ ته عبادت دې هیڅ څه ته تا کې راو په معنا دې چې موږ دلته ماځو د عبادت وکړو ايل الله دې کې ولاد مشركان صدر باندې جوړاو به دې دیلنا سرشې او تیزاو نه به ورنولې نه جن پرښتا نه جن پرښتا نه مړې نه ژوندې ایستو په هم د الله سره دوه لوه سپېپاتو کې نشو او دا د رب او ربك دا کوم سره تینه ملک مله را بلیځ فرمای او نو لږه لږه دې نه ربي کا به حکمت وی مو ما دې حسنا داوت و کا خالق خدا لای د راستہ په حکمتې حکمت مراد د قرآن په طریقه باندې خبرو ته دعوت د قرآن په طریقه باندې بیان وکړه با د سره خبره تا وره تا دا فارو د کوښالو دا فارا روز مته او بیا و م او که څه خبرې خبرې وایې که تو راغې دي څنګه لا تاسو لا تاسو دایي مخلوب چې مونږ چې خلک با ګو کاجی کده دوه یرنا حکمت ده ده حکمت ده ده تم انسان چه قرآن نیوهله نو آقا بسه تر بیه بوکشه تا دیوه خب آقا خده کئی چه آقا با قرآن با دی پویگی نو دیسه که وی چه تعالو این آکلی متین سوال این بایدنا ما بایدنا گو رازایی چه زمون در منزه خبره مشتره دا نه به موږ دا خپل خبرو هغه او خپل اختیاري مسئله بنچینې دا موسترخه خبري نه و د او د تپې راځي نه یې سلام پدیه اتلو پدیه قامت باندې ښه وکړ نه یې سنځي کله او کثر بادشاہان نوښته لیکل نو هغه څنګه شاهاننده او هغه قدروم چې بادشاہ خط لے لے دے نو سلام وکړي داسې نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکه په طریقې کلی وی سلام علی من استمع الهدى دلته سلام تیارې باندې د قران سنت ثابت ده مطلب کته باندې راځي خدای تعالی او په ددار نشوي دغه سلامتیه نه سلام پیداږي که په نور په هم نور د اسلام د دعوتي کېده او که په د바이کا تاسو رومه تاسو کولی شئ د ټول په نام مسلمانان شریعه او د حضرت رسول د اللهم په څراغ ګیا و لیکل وخت کې اما بعد د اسلام دعوت سره تو د اسلام دعوت له درکو او بیا وروسته هغه شوی او له یه له حساب تعالی و الى کلمته سواین باندې نو وایي وزا تاس الالاوت در کون چه تاسو اسلام روڑه وزا تاسو ما دا دنیا و دا خیرت دا ازابونو ربت او یا مطلب دنیا و خرق سو دلالا عجر کردی لپننسی دا خاپر و دلالا سان کون خلق اسلام نشی روڑه وزا دای دا مشران دا بتا خوش دی بادشاہ تاویوی تا تا دبا لجرده ولی ازداد چه بادشاہ مزدیر خلق che dei mandouri dopo una festività di Halloween dopo che ha davanti al rischio al cobastra i mandouri o dopo essere stati dopo la festività di mandouri dopo che lo sa no porani carichi delle vie regionali come si dire comandanti carchi vedeno abbastanza posso sicuranta falle وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ نور إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۚ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَإِنَّكَ أَطَعْتَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ولا تجر كيتذا بن جوړو مونږه بييد دي الله سره شي هي تي زم ولا يستفزون بې سي بار دونا باژنم نا باژن باغنور لرام ار بابا ته خدایتي پستر مين دوني لام Ну диба. А як зараз? دوی ویلی دی په خپل پیرانو غولیا نه احبار او خپل پیران ټولیا نه احباب چه مذاهب ولې کوي او روانه هم خپل پیران خپل ځمادەر هي ار ما م څه کو د دې پر ثرامین دوی نه نه ما سی ودل لارو حدیث نمبر 9 د دې څخه تا کېږي داګه د دې اشاره شو د اته د زلالو یا بابا مې شعود صحاوري سړې راځي کای دا دغه نو دته په واره کې د څرو په څلګو ولګو ولګ د دې کې فارو نو له ویلې سلام ته وی وې دا وځه دا پخ په لیواری نه د لریتا نو پاوتالی جۣس و دست كه جۓست دم stop صوب نبیر عیسیل کس امات مشهاد و ما Welو قرآن و کو��نا نبرت سیو ، در پاس آخمان و executو جانب ، آنست شاور الدم وczیش کر ، دخاتو و مشاورد ، دنب وقت عام کر ٹ� حول زمان منصط centان mañana pockets ağustه ، موسیق ، دخش کرے لگتم نو نه یې نه خلاص ته وای واي اې تاسو چې په مليانو یوځیت هلال کو تاسو دغه ګسته دا په ټول د هلال دی د ترې دا په اربعه پندخدې ڈایس کل اولیان تیران پاک دیتو اپرانی گویو لکا اوسم کازی خلق پیر بود روی یرا داران بانی سمالی و حبان اوس که یو بند مرد لاسی های بلد پیشه که یاد از رب تکلید دیگو و تو از دواری بطاوی چیر ناپک حبان خوی موتکتا یا بل یو سوشید رای انسان مرد لاو بڑوی نېڅه څه سره دا مې څه حاله غلیسته ولېبي باندې ولېبي باندې باندې نو دا دغه د څه ته هلال دي هلال دي ته هلال دي آرام دي او د دې په خاطر څه ډولونه تامین نه ماندی او دا به و نو چې یو څه یو دا وایو یو څه یو د دا کار مې چې دا یو وایم نو شره دا چې زموږ دا چې زموږ لنډه ځيته ولکو ری آی خدای په څو کې تا خبره کړی آی په دا خبره کړی او کله ده ورليکه نو ولا یت صفیسر ولا یت څه جوابونه په ځان ارباب من دون الله خپل دینې چې پدې شم نور لره ارباب په کو ځای دې من دون الله مرتي ودلنا د پاین ته ولو و اذن لو کو ته دې وادي دل تاسو ته دعوته تاوله دعوته ورکو چې پوری د شیخ مکرم دلانو ما تيما به څو حاجت روانه مونه او تې څانته قبول نکو منو په کو لو اتو اي اشهدو غوا شهي لكتاب ان کر مولانو پیرا نو بان بلي خبره یقینا منغ مسلمو مغانه کی والله تا دا یو کیسه ته نن ورځ راوځې کی تاسو لګو موږ د توګه د توګه قبول نکړو نو اوس تاسو د پاره مو توحید مشه پرځه ما هیڅ هله کولای ګر نه پلان دی مخولسته دي تک را نیو دی تاسو ته دې دی وایې پر وړاندې دا څه خدای نه مانی نو موږ خبرې مو کې سکتی دي او په هاله وروسته دا نوې پایته درته راطلوله ده چې نو دا دې راتل بدللې ده نو په هاله هرڅه او دې دا یو خبرې نه وکړه نو پایته نشي کېږي ماته چې راځي او ماته چې نه یې دا فون دی او کړه واځي او کوړیږي دا چې کوم بیان دی د سبا اوري کوپلتیف کې وی اصلا به و شي خپل फायदा یې دا کوپلتیف کې مراځ نشته ده ورو ډا لکشمي د مادرتی لا لکشمي دي نشته ده چیر کسه هغه په کوم دی مواله سره کوي نه سماده دیږي تاسو خپل طریقہ پر خولنېش نه کوي چې موږ سې موږ راتي دي یي د پټې د بیلځا وروځو زین په یو دیتام پروکو نه ده مې ماخه خو خپلي ده پتاه یوکو ده تاسو پالارګو او تاسو ونګریکو ورته نه لیدا ختي نه مال دا کله کله زمونه مشراني سي کنه ولی په کې دا څنګه نه پوي کې کنه دا څه وخت خپویږي په دا د خپلې کور کې چې وروه لو نه پویږي کارو تر کوم پلان کې څه دې تیناې په څه تاسو وګورئ دا زه زموږ په دې باندې پدې مرکو شي دا کومه او او ټول باندې نه ورکړيږي دا هغه اور راتي کور به شو دي ټوټه ا څه دغه کله کله را مګری مګله مشورین دی کې له سیمولیا څخه له جوړو یې په هڅه پکا تاسو کوکو قالارم غا کې نو سره کوو تزم کې پرې یم هیڅ ا اوګې څه دې استاد چې خبردارنه کوي چې نه زمو نه څڅه یو دا رګول څه څنګه هیرول غواړم خپل ورې درڅه په شورو حا کې پنځم وخت دا یو د چوي پای دا زموږه لري د نړۍ د چاوندني وی یوه ده ډنۍ راغلی ده په کوندو کوندو په او دوه لږو چې واه غسته ایدونې سره هغې نه ماږی میږي څه خبره او موږ چې نا دا موږ خپل منظر خپل چې په ریه باندې خپل منظر ولا څو دا تاسو را مو ګرېږئ د دې نا کارو مېانو او دا دې نا کارې ویران نه وګورئ څنګه له تاسو ته دغه څه څه ګرځي دای په واته ته کوي خو را کوي په رواني اته لهال له تکای په اړه ولیمخ تاسو چې د خپل ځان پرځدار د ویزه کوي په هغه کې څلې ورکړې د دې څخه یو یا یو شي. چې دوی ولات په ځانته اورې ګورې نه ده. لدېنه او په دې امياده باندې وینځو ته په دې کې کار کوي. دوی وللا په یوه کې ۳ وداو سره مو مخې وانه پوسی. دې پوري دا یو په تاسو کې تاسو چې تاسو د ا تا را تا را چې دا مولیانا مشته دا تحلیلونه ناپېکاني نو هر څوري یو څو غوري په چوبلای باندې خو خپل څه ورته دا ټيب چې دین کار کوي دا نور هم په دې کې اوسه مو کار د دا زه به د خې ته نه مجبورای او دا زه به د پیښو نه مجبورای نو موږ ټول ته نه خو په تا په بایاسو د کول ته وايي له کتابه او کتابه له و ملیا نوم را له راښینا کلمتي نیو خبرې تا رواین چې پربرګه بیننا زم سره مې جوو بین کوم څه سره مې جوو هغه خبره ده الله نه ودا چې ورڅون کوم وای نو الله ولا نشرك انتظر من جو رو وغا به د دې دلا تر شای اهتی سویتی پس کې ولایت پس زونه باندې په باډنا باډن را باډن باډن رونه هر باپن په کو دای سر ما سیوال الله رام نه پاین ک ول لو کتلنا کله کوی د ساب د خبره یتینن ملغار کو کدا تطوران کړه راځي مې انڅدې په نیما څنډرته کدا تطوران د وګلک دای نو په نیما دا نه کې راځي او کوران سره پروت پیل کیږي د فزای له سره په دغه کې او نه دی وایي او نه کولی او کنم ایدرکی گیستا بلالا او کنم اکنم اکنم اکنم